Capitolul 103 Doamna Atalny îi împrumută lui Filip banii de care avea nevoie pentru a-i plăti proprietăresei în cont, ca să-și poată lua lucrurile. Cu cinci șilinci și chitanța de amanetare a unui costum de haine, izbuti să obțină de la muntele de pietate o gote care-i venea binișor. Își răscumpără și celelalte haine. Își trimise cu fărul în strada Harrington prin camionagiul Patterson, și luni dimineață se duse împreună cu atâlnii la magazin. Atâlnii îl prezentă șefului raionului de taioare și apoi îl lăsa acolo. Șeful era un omuleț simpatic și agitat de vreo 30 de ani, care se numea Samson. mâna cu Filip și, ca să-și arate rafinamentul și educația cu care se mândrea foarte mult, îl întrebă dacă știe franțuzește. Rămase mirat când Filip îi spuse că da. Mai știi și altă limbă?" Înemțește!" O, oh, uneori mă duc și eu la Paris." Parle-vous français?" Ai fost vreodată la Maxim?" Filip se văzu instalat în capul scărilor la raionul de taioare. Misiunea lui era să îndrume clienții către diferitele raioane. Când domnul Samson începu să le înșire vorbind repede de tot, păreau să fie foarte numeroase. Deodată domnul Samson observă că Filip șchiopătează. Dar cei la picior?" întrebă el. Am un picior bont, zise Filip, dar asta nu mă împiedică la mers sau mai știu eu ce. Șeful de raion se uită o clipă neîncrezător la piciorul lui Filip. Acesta presupuse că individul se întreabă cum de l-a angajat directorul. Dar Filip știa că de fapt directorul nu observase care un defect fizic. Bineînțeles, nu mă aștept să le înveți bine pe toate din prima zi. Dacă nu izbutești să te descurci, n-ai altceva de făcut decât să întrebi pe una dintre fetele astea. Domnul Samson îl părăsi, iar Filip, încercând să-și amintească unde e cutare sau cutare raion, aștepta cu inima strânsă să se ivească vreo clientă care să-i ceară informații. La ora unu se duse la masă. Sala de mese de la ultimul etaj, al clădirii aceleia imense, era spațioasă, lungă și bine luminată dar toate ferestrele erau ferecate ca să nu intre praful și înăuntru mirosea îngrozitor de tare aprăjeală. Mesele lungi erau acoperite cu fețe de masă și, din loc în loc, erau așezate sticle mari de apă, iar în mijloc solnițe și sticluțe cu oțet. Vânzătorii se îmbulziră zgomotoși înăuntru și se așezară pe un fel de bănci calde încă, pentru că abia fuseseră părăsite de cei ce luaseră masa la douăsprezece jumătate. Văd că murături nus, zise vecinul lui Filip. Era un lungan tânăr și pirpiriu, cu un nas coroiat și fața păstoasă. Avea o căpățină lunguiață și strâmbă, ca și cum craniul i-ar fi fost turtit aici colo la întâmplare, iar pe frunte și pe gât avea o mulțime de coșuri roșii și inflamate. Se numea Harris. Filip află că în unele zile se puneau pe masă castroane cu murături de tot felul. Astea făceau deliciul mesenilor. Cuțite și furculițe nu erau, dar peste o clipă un grăsan tânăr îmbrăcat în alb aduse câte un vraf de tacâmuri în fiecare mână și le trânti cu zgomot în mijlocul mesei. Fiecare își loce vrăia. Erau calde și unsuroase pentru că fusese răspălate de curând în apă murdară. Băieți îmbrăcați în jachete albe distribuiră farfurii cu bucăți de carne, înotând în sos... Și de fiecare dată când trânteau câte o farfurie cu gestul repezit al unui prestidigiator, sosul stropea fața de masă, apoi aduseră platouri cu varză și cartofi. La vederea lor, lui Filip îi se întoarse stomacul pe dos. Observă că toată lumea toarnă pe ele oțet din belșug. Era un zgomot infernal. Toți vorbeau și râdeau și tipau. Cuțitele și furculițele zângăneau și, mâncând, oamenii scoteau sunete ciudate. Filip se bucură când se întoarse înapoi în magazin. Începea să țină minte unde se află fiecare raion și nu mai trebuia să întrebe atât de des pe vreo vânzătoare când cineva vroia să știe încotro să se îndrepte. Primul pe dreapta, al doilea pe stânga, doamnă. Vreo două dintre fete îi adresară cuvântul, doar așa când prindeau un moment de acalmie și el simțea cum îl cântăresc din ochi. La cinci fu din nou trimis în sufragerie să bea ceaiul. Îi păru bine că poate să stea jos. Pe masă erau felii mari de pâine unse cu un strat gros de unt. Mulți dintre salariați aveau borcanele lor de dulceață păstrate în cămară și îi purtând etichete cu numele lor. Când încetă lucrul la șase și jumătate, Filip era istovit. Harris, cel care stătuse alături de el la prânz, se oferi să-l conducă până în strada Harrington ca să-i arate unde avea să doarmă. Îi spuse lui Filip că în camera lui e un pat liber și, întrucât celelalte dormitoare erau deja pline, credea că Filip o să fie instalat acolo. Căminul acesta din strada Harrington fusese înainte atelier de încălțăminte. Prăvălia propriu zisă era folosită drept dormitor. Dar era foarte întunecoasă pentru că ferestrele erau acoperite cu scânduri cam pe trei sferturi din înălțimea lor, și cum nu se mai puteau deschide, singurul mijloc de ventilație era un mic luminator din capătul celălalt. Pretutindeni domnea un miros cumplit de mucegai și Filip se bucură din suflet că nu o să trebuiască să doarma acolo. Harris îl duse sus la etajul întâi, unde era camera de zi. Era acolo și un pian vechi cu o claviatură care semăna cu o dantură stricată, iar pe masă, într-o cutie de trabucuri, al cărei capac se pierduse, era un joc de domino. Ici colo, se aflau împrăștiate numere vechi din revistele The Strand Magazine și The Graphic. Celelalte camere erau folosite drept dormitoare. Cel în care urma să doarmă Filip se afla la ultimul etaj. Avea șase paturi și lângă fiecare din ele era câte un cufăr sau ladă. Altă mobilă nu era decât un scrin cu patru sertare mari și două mici, iar Filip, ca nou venit, trebuia să se mulțumească cu unul din acestea. Existau și chei pentru ele, însă, întrucât erau toate la fel, nu erau de mare folos, așa că Harris îl sfătui să-și păstreze lucrurile mai de preț în cufăr. Pe polița căminului se afla o oglindă. Harris îi arătă lui Philip spălătorul o încăpere destul de mare cu opt chiuvete înșirate la rând, în care se spălau toți locatarii căminului. De-aici într-o altă cameră în care se aflau două băi cu căzile decolorate și lemnăria pătată de săpun aveau dungi întunecate la diferite intervale care arătau cota apelor cu prilejul fiecarei băi anterioare. Când Harris și cu Filip se întoarseră în dormitorul lor, găsiră acolo un bărbat înalt care se schimba și un băiat de vreo 16 ani care fluiera tare de tot în timp ce se pieptena. Peste vreo câteva minute, fără să spună o vorbă nimănui, bărbatul înalt ieși. Harris îi făcu cu ochiul băiatului iar acesta îi răspunse la fel, fără să se oprească din fluierat. Harris îi spuse lui Filip că bărbatul se numește Praior, că fusese în armată, iar acum era angajat la raionul de mătăsuri. Era foarte rezervat din fire și seara de seară pleca din cămin, exact cum făcuse și de data asta, fără să spună măcar bună seara, și se ducea să-și vadă iubita. Harris plecă și el și rămase acolo numai băiatul, privindul curios pe Filip în timp ce își despacheta lucrurile. Se numea Bell și era angajat fără salariu în secția de galanterie. Îl interesare foarte mult hainele de seara ale lui Filip. Îi povesti despre ceilalți bărbați din cameră și îi puse tot felul de întrebări despre el însuși. Era un tânăr cu o fire veselă și în cursul conversației la răstimpuri cânta cu o voce cam spartă crâmpeie de cântece de Music Hall. Când Filip termină de desfăcut bagajele, ieși la plimbare pe străzi și privi mulțimea. Uneori se oprea în fața ușilor restaurantelor și se uita la oamenii care intrau. Îi era foame, așa că își cumpără o corăbioară și o mâncă pe drum. Căpătase cheia de la intrare de la administrator, omul care stingea luminile la 11 și un sfert, dar fiindu-i teamă să nu rămână pe din afară, se întoarse din vreme. Aflase deja despre sistemul amenzilor. Dacă te întorcei după 11, trebuia să plătești un șiling, iar dacă depășeai ora 11 și un sfert, erai amendat cu 2 șilingi și jumătate și pe deasupra mai erai și reclamat. Dacă povestea se repeta de trei ori, erai concediat. Când Filip sosi la cămin, toți locatarii din dormitorul lui, cu excepția fostului soldat, erau deja acolo, iar doi seșicul caseră. Filip fu întâmpinat cu țipete. Vai, Clarence, mare obrăznicătură ești! Constată că Bel îmbrăcase sulul de la pat cu hainele lui de seară, făcând mare has de această glumă. Trebuie neapărat să le îmbraci când om avea reuniunea, Clarence. Dacă nu bagă bine de seamă, riscă să o cucerească pe regina balului de la Lain. Filip aflase deja despre aceste reuniuni, întrucât banii care li se opreau din salariu în vederea pregătirilor, constituiau una din nemulțumirile angajaților. Nu era vorba decât de doi șilingi pe lună pentru a acoperi cheltuielile de asistență medicală și taxele de folosire a bibliotecii cu romane făcute ferfeniță. Dar, întrucât li se mai opreau patru șilingi pentru spălatul rufelor, Filip constată că, de fapt, un sfert din cei șase șilingi pe săptămână nu se-i vadă niciodată. Cei mai mulți dintre bărbați mâncau felii groase de slănină puse într-o chiflă despicată. Aceste sandvișuri, cina obișnuită a vânzătorilor de la line și Sedley, erau furnizate de o prăvălioară din vecinătate la prețul de doi penii bucata. Năvălie înăuntru și soldatul, nu scoase o vorbă, se grăbi să se dezbrace și să se văre în pat. La 11 și 10, gazul pâlpâi puternic, iar 5 minute mai târziu se stinse. Fostul militar a dormit, dar ceilalți, îmbrăcați în pijamale și cămăși de noapte, se înghesuiră la fereastră și, aruncând cu resturi din serviciurile lor după femeile care treceau pe stradă, le strigau tot felul de vorbe glumețe. Casa de vizavi, o clădire cu șase etaje, era atelierul unor croitori evrei care încetau lucrul la ora 11. Odăile erau bine luminate și ferestrele nu aveau jaluzele. Fica patronului... Familia era alcătuită din tatăl, mama, doi băieți și o fată de 20 de ani, umbla prin toată casa după încetarea lucrului, ca să stingă luminile și, uneori, se lăsa iubită de către unul dintre croitori. Vânzătorii din camera lui Filip se distrau grozav, urmărind manevrele pe care le făcea vreunul din meseriași, ca să rămână mai târziu, și puneau pariu, care din ei o să izbutească. La miezul nopții, clienții de la Cârciuma din colțul străzii erau dați afară și, curând după aceea, colegii de camera ai lui Filip se culcau. Bel, care dormea lângă ușă, își croia drum prin cameră, sărind din pat în pat și nu înceta să vorbească nici măcar când ajungea în culcușul lui. În cele din urmă tăcură cu toții și nu se mai auzi decât sforăitul constant al fostului militar. Filip a dormit și el. La șapte dimineața ai trezit sunetul puternic al unui clopot și, la opt fără un sfert, erau cu toții îmbrăcați și coborau în grabă scările, încălțați numai cu ciorapii, ca să-și ia ghetele. Își legau și returile în timp ce alergau la prăvălia din Oxford Street, ca să primească micul dejun. Dacă întârziau măcar cu un minut după ora 8, nu li se mai dădea nimic și, pe de altă parte, odată intrați, nici nu mai erau lăsați să plece ca să-și facă rost de mâncare din altă parte. Uneori, dacă știau că nu pot ajunge la timp în clădire, se opreau la patiseria de lângă cămin și își cumpărau niște chifle sau altceva. Dar astea costau bani și cei mai mulți dintre ei preferau să nu mănânce nimic până la ora mesei. Filip mâncă niște pâine cu unt, bău o ceașcă de ceai și, la ora opt și jumătate, își reîncepu munca zilei. Primul pe dreapta, al doilea pe stânga, doamnă." Curând începu să răspunde absolut mașinal la întrebări. Munca era monotonă și extrem de obositoare. După câteva zile îl dureau atât de tare tălpile, încât abia mai putea sta în picioare. Parcă l-ardeau din pricina covoarelor groase și moi, iar seara târziu, scoaterea ciorapilor era o acțiune dureroasă. Toți se plângeau de lucrul ăsta și, colegii lui folosiți într-o slujbă similară, îi spuneau că ciorapii și ghetele putrezeau pur și simplu din pricina transpirației neîncetate. Toți cei din dormitorul lui sufereau la fel și nu puteau să-și aline durerea decât dormind cu picioarele scoase afară din așternut. La început Filip nu mai putea umbla deloc și se văzu silit să-și petreacă mai multe sări în camera de zi din Harrington Street, ținându-și picioarele într-o căldare cu apă rece. În asemenea zile îi ținea și Bell, băiatul de la raionul de galanterie, care adeseori rămânea acasă pentru a-și pune în ordine timbrele pe care le colecționa. Fluera tot timpul la fel de monoton, pe când le lipea în album cu bucățele de hârtie gumată.